Viertens: Präsentieren Sie glaubwürdig und engagiert. Während des Vortrags hat der Zuhörer keine Gelegenheit, Argumente und Beweise auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Im Zweifel wird er sich fragen, ob ihm der Redner vertrauenswürdig und fachkundig erscheint, ob er hinter seinen Aussagen steht. Achten Sie daher darauf: Sie müssen selbst überzeugt sein von dem, was Sie mitteilen wollen. Denn nonverbale Signale steuern zu mehr als 50 Prozent die Gesamtwirkung einer Person.